وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى الله عليه وعذاءه وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجري rahimahullah ta'ala ki kitabihi kitab al-tawhid babun qawlullah ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi s-sami' al-alim al-shaytan al-rajim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 in aradina illa ihsana wa tawfiqa Al-Syekh rahimahullahu taala menjadikan judul bab dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah nisa ayat 60 hingga 62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 Ayat Allah ini sebahagian menyebutkan kisah sebab turunnya, yaitu tatkala kaum Yahudi lebih memilih untuk berhukum kepada kahin, padahal dia mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala berupa Alkitab, ketika mereka berselisih.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 Lalu setelah mereka berselisih, akhirnya mereka sepakat untuk menjadikan hakim seorang kahin. Dukun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya ini. tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima zila ilayka. Wa ma'un zila min kablikah. Yuriduna ayyata hakamu ila taghut.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 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam dan insyaAllah ta'ala akan datang penjelasan tentang hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Alam tara ila alathina yaz'umuna anahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min kablika yuriduna an yatahakamu ila الطagut. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan barammu, dengan apa yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa maun zilamin kublik dan apa yang diturunkan dari sebelummu, dari kalangan para Nabi dan Rasul. Yuridu na'iyatah kamu ilah taqod. Mereka justru ingin menjadikan hakim dan berhukum pada taqod. Pengertian at taqod telah kita jelaskan dahulu dan telah kita nukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahawa pengertian taqod secara umum Kelu ma ta jauz bhih al-Abdu hadhu min ma'budun atau mthbuun Setiap apa-apa yang melampaui batas, seorang hamba yang melampaui batas, apakah dia disembah, ataukah diikuti atau ditaati? Sehingga at Adalah Yang mencapu semuanya Terkadang dari kalangan Tawagid Umara Terkadang dari kalangan Tawagid Ulama Dan terkadang dari kalangan Tawagid Muluk Raja-raja Pemimpin, penguasa Dan dia riba untuk disembah ataukah ditaati secara mutlak dan diikuti. Dan Ash-Shahmendatul Wahhab, rahimahullah, Taala juga telah menyebutkan di dalam pembahasan akhir dari al-Ussulul -us Charata tingkatan-tingkatan para tawawi tersebut yang dikepala oleh iblis, laa antullahi alaihi.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 dari Alkitab dan As-Sunnah maka sungguh mereka telah dianjam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya Bahawa mereka dari kalangan kafirun al Wa wadzalimun pemalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun humul fasiqun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 Selain dari apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya, oleh karena itu Allah mengatakan wa kadoomiro ayak furubhih. Mereka diperintahkan untuk mengingkari takut, Mengingkari hukum takut, mengingkari segala hukum dari selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya. Dan ini termasuk dari kesempurnaan iman seorang Muslim bahwa seorang muslim akan menjadi im... kesem... akan menjadi sempurna keimanan mereka tatkala mereka menyelaraskan dirinya dalam segala permasalahan dalam berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa wasallam fal yahzib alladziina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah Atau yusibahum adabun alim fala wa rabbika La yu'minuna hatta yuhakkimukah Fima syajarabainahum Thumma la yajidu Fi anfusim harjan Mimma qabayta wa yusallimu taslima Demi Rabu. Sesungguhnya mereka itu Tidaklah beriman Sampai mereka menjadikan engkau Sebagai hakim Terhadap apa yang mereka perselisihkan. Terjadi perselisihan Terjadi tanazuk Walikhtilaf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 Fakat tabyyan al roshdu min al ghaib. Faman yakfur bi taqodh wa yu'min billa. Fakad istamsa kabil orwatil wukha. Barang siapa yang mengingkari taqodh, mengingkari untuk berhukum kepada taqodh, dan dia beriman kepada Allah dan menjadikan hukumnya hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan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 Nah. dan mengingkari segala yang disembah dan segala yang dijadikan sebagai hukum dari selain Allah subhanahu wa taala. Weryidu syaitanu ayu dzillahun dzalalim baidah akan tetapi syaitan menghendaki mereka untuk mereka sesatkan dengan kesesatan yang jauh sekali.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 Berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh apa yang diturunkan pada Rasul, Sallallahu alaihi wasallam. Rait al Munafiqina yasuduna angka sududa. Maka engkau melihat sikapnya orang-orang munafik, mereka berpaling darimu, ya dengan benar-benar sikap berpaling. Mereka menentang angan untuk menjadikan rasul sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Bagai fa'idza asabatuhum musibatum bima qaddamat aydihim. Maka bagaimana jadilah mereka apabila mereka ditimpa musibah dengan perbuatan mereka itu sendiri? Tak Padahal mereka berhukum dengan selain apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.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 telah benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Wakam min muridin lil khairi la yusibahu demikian banyak orang yang menghendaki kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya maka sifatul munafiqi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini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 bahawa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahuwataala Allah sifatkan dengan empat sifat yang tercela. Yang pertama, bahwa itu kehendak syaitan. Wa yuridu syaitan ayyuzillahum zalaam bagida. Barangsiapa berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya berhukum pada hawa.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 فاسا ان تقره شيئا وهو خير لكم واسا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم kemaslahatan terdapat pada hukum Allah al manafih ad dunyawiyah wal ukhrawiyah ada pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala kalaulah sekiranya mereka mengetahui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 di dalam jiwa mereka. Mereka besarkan hukum Allah SWT dan Rasulnya. Maka Allah SWT akan memberikan kemuliaan pada mereka di dunia dan di akhirat. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT di dalam surah An-Nur. Ayat 55. Allah SWT berfirman. Wa'adallahul ladhina amanu minkum. Walladhina... نعم ووعد الله الذين امنوا منكم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ضلوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi siapa amanu orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, wa amal salihat dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang beramal soleh tidaklah dikatakan seorang itu mengamalkan amalan yang soleh kecuali kenapa tak kalau mereka mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti jejak para ulama asal -salaf yang mereka tabat di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Layestakhlifan nahu fil arabi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka khilafah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, ia terserffuna. Eh? Kata serffil muluk fi mamluqat. Mereka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 Mengokohkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itulah yang dirahtai Allah. Tatkala mereka menerapkan ini, iman dan amal soleh, bukan hanya sekedar bualan, bukan hanya sekedar ucapan, bahwa kita harus mendirikan hukum Allah, kita harus menegakkan syarat Islam. Akuimudaulah tak Islam, fi kulubikum. Tukam, fi ardiqum. Tegakkan dulu daulah Islam dalam hati kita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 Jangan kalian berpecah. Apa yang menyebabkan perpecahan? Keluarnya seorang dari hudud kitabillah wa sunnati rasulullah s.a.w. Jangan kalian berselisih. Jangan kalian berpecah. Kalian akan kalah. Akan hilang kekuatan kalian. Akan hancur para koranda kekuatan kalian. Yang menyebabkan yang demikian.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 para wanitanya keluar dalam keadaan bercabar ruj, ikhtilat, bercampur bau demonstrasi ya, lalu menggambar-gambarkan syariat Islam, syariat Islam nah boycott produk Amerika sambil minum Coca-Cola hebat betul boycott produk Amerika sambil pakai celana jeans bantolun ban ban Nah, kalau benar ungkapan bantolun jamaknya banaltil nah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 Bangga dengan para teroris, karena menggebom tempat-tempat yang di sana banyak orang-orang kafir. Sementara mereka kerjasama dengan orang Amerika, ya itulah karena kelemahan iman kata mereka. Kelemahan iman. Ya. Ya. Kami harus cari nafkah apa? Ya karena inilah jalan. Satu -satu. Subhanallah. Mantaro kasyiendilah. Wadallah khairan min. Kalau memang kalian komitmen, komitmen. Nah. Jangan seenaknya ngomong seperti itu kalian sendiri tidak mengerjakannya la tanha an khuluqi wa ta'tiya mitlahu arun alayka idha fa'ta adhimum Naam Maka ikhwani fi din 'azakumullah oleh karena itu para ulama mengatakan hadhihi fatwa siya-sia. ini fatwa politik bukan permasalahan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam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 Akan tetapi, apabila telah sempurna persyaratannya, ya, dan tidak lagi pencegah-pencegahnya untuk dihukumi seorang ibu kafir, barulah dia dikatakan kafir yang menyebabkan keluar dari Islam. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Imam mufassirin Sahabiun Jalil, radhiyallahu taala anhu, tak beliau menafsirkan ayat ini.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 khamar. Orang yang minum khamar. Atau orang yang berzinah. Dia meyakini itu salah. Tapi karena hawa nafsu. Maka dia berzina. Hawa nafsu. Dia khamar. Meminum khamar. Maka dalam hal ini tidaklah dikatakan dia kafir. Dia sahibul ma'asiyah. Dia asyik. Melakukan dosa besar. Tapi tidak boleh kita mengklaim bahawa orang demikian kafir. Badan siapa yang menuduh orang yang demikian ini kafir. Maka sungguh dia telah bermanhaj Dengan manhajul khawarij Nah Alladzina yukafiruna ashabal kabar al itlaq Yang mengkafirkan setiap orang melakukan dosa besar Kafir di dunia Kekal dalam neraka Ahlu sunnah uljamah tidak demikian Tafsilat Nah Ya Tapi bukankah sekarang ini pemerintah kita berhukum dengan hukum Hukumnya orang-orang kafir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 Nah. Ya. Apa pengajian hutan kayu dimasukkan? Ya. Ke kalian iktikad dengan orang-orang tidak jelas. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa antara kufran ba wahid antakum fihi min Allah burhan." Jangan kalian melepaskan baiat kalian kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang jelas seperti kalian melihat musaf di hadapan mata kalian bahwa ini musaf tidak ada estimel yang lain nah ya tidak ada estimel yang lain nah baru mungkin kalian menghukumi bahwa mereka itu kafir lalu dari mana kalian mengetahui kufurnya nah tentunya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 hanya saja kebanyakan yang surat di pemerintah pemerintah, pemerintah, sementara mereka sendiri sekian banyak mereka berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala al-hizbiyah, bukan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala limadha yatahazzabun kenapa mereka berhizbiyah nah. ya? kalau kita menghukum secara mutlak la kafarnahum, laka ya kan? kalau kita menghukumi, setiap orang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir kita kafirkan mereka. Namun, itu bukan faedah kita. Itu bukan manhaj kita. وَلَا نُكَفِرُ min al الْحِزْبِيِّينَ Kita tidak mengkafirkan sekian banyak dari orang-orang hizbi, walaupun mereka telah terjatuh dalam sekian banyak dari berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu SWT. Nah. Tayyip. Tayyip kalau mereka sudah kafir. Lalu apa? Ingin membuat trik untuk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 Tidak semua berarti kalau dia kafir berarti boleh berontak. Tidak. Ia kemaslahatannya Barakallahu kafir. Hal endakum syauka. Apakah kalian memiliki kekuatan untuk itu? Nah, ya. Ma indakum illa bamrujin. Wohum indahum asliha, watyarat, wa qanabil, klu sheikh. Mereka punya sekian banyak persenjataan yang berat. Misalnya kalau demikian. نعم فعند بارك الله فيكم ما عندكم طاقة الى ذلك طيب الى هنا اخوان تفضلوا حفظكم الله